na kumana ni matumaini yangu jambo pare ya kwanza mokta, balaza la amani nausalama katika kanda la Afrika mashariki la tuawito kuwadao wa mugororo wakisiasa kuitikia duria yatanu yamajadriano yatakoa fanika mujini Arusha Inchini, Tanzania na ukomkuani chivitoke muganga mu amekatiwa kesi na makamukwanhu Humo, aki shutumi Kumubaka, aki namaama ariekuwa kipata huduma za kujifungua na namashirika yanaoji usisha na, na kilemo chazau la kahawa yamepewa ja mepewa dali, na waziri wakilimo kualipa wakulima wazao hilo katika muda Mwafaka, kama mutakazo pata maelezo zaidi katika tarifa hii. Mengi zaidi ambatana na mihaadi tamati kwa upande wa opili mitambi na ongozo vema na erike uima na karibuni. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Habari Kamili, tufungue taarifa hii habari katika kukala sawa kisiasa, Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika latoa wito kwa wadau wote mgogoro wa Burundi kuitikia duria tano ya majadiliano yatakayofanyika mjini Zaidia waweza vyo hili mugogoro wa kisiasa unajuli chini hapa burundi upatishiwe jawabu. Aida kiongozi wa kamati hiyo alifamisha, alifamisha kuwa hali ya usalama nchini burundi inazidi kushamili nchini hapa mwa, tangu mwanzoni mwamwaka huu. Mengi zaidi na mwenzetu praside nyomungiri. Kwa mjibu watangazo, tangazo lililotolewa bada ya mkutano wa 1799, ulio fanyika talia 19 disemba mwaka u, balaza hilo la amani na usalama la umoja wa Afrika, ninaeleza kuwa hatua wakati ya kitengo hicho imepigwa inchini Burundi kwa hayo kuchukua wamuzi wa kupunguza idadi ya wataramu wa haki za bin Adam na Jeshi wa umoja wa Afrika, na upande mwingine kuongeza mda wakamati hiyo, balina hayo balaza hilo la amani na usalama la umoja wa Afrika, Ninaomba pande zote kuitikia awamu ya 5 ya majadiliano ya Arusha nchini Tanzania kuanzia tarehe 18 hadi 24 chini ya usimamizi wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki baraza hilo linalopongeza upande wa ofisi ya upatanishi Raisi wa Uganda Yoweri Museveni pamoja na aliyewahi kuongoza nchi ya Tanzania Benjamin Mkapa linaomba umoja wa Afrika kunga mkono juhudi za serikali ya Burundi ili mazungumzo hayo yawe yamefunguliwa kwa pande zote na demokrasia pamoja na hakiza Bini Adam vipate kumarika nchini Burundi baraza hilo la amani na usalama la umoja wa Afrika linakumbusha kuwa linaunga mkono makubariano ya Arusha ya Mwaka mbili na kutolea wito pande zote kuzingatia matunda ya liyo na makubariano hayo hatimae baraza hilo la umoja wa Afrika linaomba pendekezo la kikao cha chamaraisi wa inchi za Afrika bada ya mkutano liyo mjini na wakushoto inchi. Nchini Mauritania kwa umoja wa ulaya ili uondowe vikwazo vilizyo chukuliwa nchi ya Burundi vipate kutiliwa manane na vikwazo hivyo visitiswe kwa kwezesha nchi ya Burundi kujiendeleza kiuchumi. Shukrani Presidenti Mungere kwa ripoti yako tukusii ukurasa wa kiuchumi, kubuni kuponi sokola kutoa misaada kwa wafanyabiashara kutasaidia vilivyyo katika harakati za maendeleo ya sekta ya uchumi nchini hapa Burundi hayo yamefahamishwa na Waziri wa Fedha alipokuwa mgeni rasmi bungeni Ijumaa hii kwa kuwafafunulia wabunge mradi huyo domishindi huko bwayo ameeleza kuwa pesa pesa zilizo zilizo kwenye banki za mashirika ya kutoa mikopo huwa wiki huwa zikimaliza muda mdogo na kusababisha miradi miradi hiyo kutopewa eh, kutopewa muda mwafaka wa kujendeleza aidha waziri wa fedha alieleza kuwa alieleza kuendelea kuwa, al, kusema kuwa nchi ya Sudan Kusini na Burundi ndizo ambazo zimekuwa bado kutilia manane mukakati huyo na tukiendelea na tarifa hii ni kwamba idadi zaidi ya nyu idadi ya nyumba zaidi ya 200 zilizokamilika kiujenzi na zile zinazojengeka ndizo zinazopatikana kwenye kiwanja cha shirika la STM mutani Buterere kwenye eneo fikia maji ya uchafu yanayotoka kwenye munisipali ya jijiji kubwa Jumbura hayo yamoku katika tangazo lililotolewa Jumatano na kamati inayokuwa ina, ina, ina ikichunguza eneo hilo wazili wa kilimo ufugaji na mazingira alifahamisha kuwa, ku, ku, kuwa wan, wafanya kazi wa wizara ya, ya wizara hiyo watatoma wat, watajilekeza eneo hilo kushudia mambo ya lizo na kwenye lipoti hiyo inakanushwa lipoti eh, hiyo, eh, hiyo inakanushwa na badi ya laia wanaoishi mutawa butelele wakieleza kuwa hawa kupata muda wakutowa ushuda wao na ku na kuomba pazingatiwe hatu ilio chukuliwa na baraza la senet. Na milioni zaidi ya e, mia, milioni miamoja albaini na nani salafu za Burundi ndizo zirizo tolewa jumaine hii na ubarozi wa inchi, ya Japan nchini hapa Burundi kwa kituo cha kushulikia kiza watoto opede. Gadi Bukuru muhatibu wa kituo hicho alibaini kuwa pesa hizo zita wasaidia kwa kuchenga madarasa maene pamoja na kukarabati nyumba za kituo hicho zilizo alibika. Barozi wa Japan nchini hapa Burundi takayu kimishi mya 6 alifahamisha kuwa misaada hiyo ilitolewa kwa lengo la kutumisha usiano baina Burundi na Japan. Hebu tumusikilize akitafsiriwa na mwenzetu Elike Nduayo. Msada huu tunahopewa na inchi ya Japan kupitia ubalozi wa nchi hiyo Itasaidia katika vitu viwili muhimu cha kwanza itasaidia kujenga Patajengwa darasa ne za wanafunzi wa kifundi Chapili itasaidia katika kurudilia darasa sita zilizo kwazi kitumiwa Na kurudilia pia mahali pa mazoezi kwa wanafunzi Mnajua kwamba hata vyo vina hitajika. kwa hiyo tunataka virudiriwe Kwa ujumla hivyo ndivyo msada tunahopewa katika shirikaletula OPD Leo tuko na wanafunzi zaidi ya mia kwa mwaka wa shule 2017-2018 uliokwisha. Tumesha pana hata vieti kwa wanafunzi zaidi ya mia. Hivi tuko katika mkakati ya kupokea wengine. Tumesha urothesha wengine watakau anza mwaka 2018-2019. Hivi tunapokea wanafunzi waliofeli mwaka waliofeli mwaka wa 9 ila kuna hata wengine wasiobahatika kufika darasa la 9, wakamalizia mwaka wa 6, wa 7 wa 8 na wao wanapokelewa. Si hayo tu, na wale wasiojua kusoma na kuandika tunawapokea na tunawafunza kusoma na kuandika ili baadaye tuwafunze ufundi. Isanganiro no Kwa upande wa majira imetimiani 7 na dakika 30 ya Afrika ya kati 7 na 8 na dakika 30 saa Afrika mashariki Tuendelea tarifa hii na ukulasa wa Kilimo Wizara ya Kilimo ufugaji na mazingira inatoa taadali Kwa mashirika yote atakayo kaidi Kuwalipa wakulima kwa muda muafaka wa zao la kahawa Kama waibalaza la umoja wa, wa usalama lilizo eleza Hayo yalitamu kwa jana katika mkutano Waziri wa Kilimo alioendesha na wakurugenzi wa banki tofauti pamoja na wanaosika na sekta hiyo ya kilimo ya zao la kahawa aliowakilisha mashirika hayo bwana Emmanuel Nyonkuru alifamisha kuwa na matumaini kuwa watapata malipo yao kwa muda talaj, unayotarajiwa hebu tumusikilize anatafsiriwa na mwenzetu Moise Misagu ama banki yobudandaje yaremeye kutanga za biashara zilikubali kutoa mkopo kwa wafanyabiashara wa kahawa Kwa faida ya asilimia saba, pindi zilikuwa zikitoa mkopo kwa asilimia tisa Ni kusema kulipunguzwa asilimia mbili Dwenki za biyashara zilikubali pia kutoa dhamana ya pesa kwa wale fanyi biyashara wanoza kahawa ugenini Wanaolipa katika kitengo arfik Lakini ikianza kukubaliwa na kitengo hicho Pindi fanyi biyashara huyo atakuwa hana hanadeni la wakulima wa zao la kahawa Ama taasisi zingine Wanokobwa kahawa, watapewa uwezo na banki za biyashara, lakini baada akonecha mkataba wa kazi hiyo Taasisi zote zinazo usika na sekta ya kahawa Ikiwa ni senak murima wisangi, arfik pamoja na enter cafe Zimejikubalisha kupunguza pesa ambazo zilikuwa zikitumia Kutoka kwenye asilimia 5.6 hadi kwenye asilimia 2.6. Hatuwa zote hizi zina husu mwaka huwa 2018 hadi 2019. Wizara ya Kilimo ufugaji pamoja na mazingira inafamisha kuwa utachukuliwa hatua kali kwa mashirika yote amba atakuwa bado kulipa wa kulima wa zao lakahawa na mwiki mbili zilizotolewa na baraza kula usalama. Tukusie ukurasa wa upasaji habari, sharia mupia kuchunguza vzombo vzahabari nchini hapa Burundi ilisainiwa munamu tale kumina ine mwezi September. Sheria hiyo inaweka bayana vigezo kuendesha kazi ya utangazaji kipengele cha kuminatano cha Sheria hiyo kinaeleza kuwa mwe, wasemaji watasisi mbali mbali na wanahu na taluma ya matangazo ya biyashara hawawezi kuepo kwenye loda ya watakao pewa kadi ya wandishi wa habari. Mengi zaidi na moize misagu. Kipengele Kipengelecha saba chashiria mpya hiyo ya upasaji habari kinagiza kuwa mwana habari yeyote yule ambaye ana degree ya choki ku akiwa pia alipata mazoezi ya upasaji habari mnamo miezi sita katika chombo cha habari wengine ambao wanajumuishwa ni wale wenye degree za sekta zingine lakini wakiwa walipitia katika vyombo vya habari mnamo miaka mitatu Kipengelecha tisa chashiria hiyo kinagiza kuwa wana habari pamoja na watalamu wa sekta hiyo ambao wanauzoefu ambao na famika na Kitengo CNC kinachua usika na upasaji habari nchini Burundi hawa usiki na sheria hiyo. Wengine ambao ameweka kwenye kundi la wanahabari ni wale ambao anasaidia kukusanya habari na kuzitangaza. Wanahabari pamoja na watalamu upasaji habari wanatakiwa kujorethecha katika daftere lao lenye liko kwenye kitengo CNC ilo wapekadi ya upasaji habari. Amawasimaji wa taasisto fauti imawale ambao wanaendeja kazi zao katika sekta za mawasiliano Hawarawusiu kufanya kazi hiyo Tokana nakua hawakuhuru hivobasi na kupelekea kutopewa kadi ya upasaji habari Ila wanahakia kupewa kadi itwayo karte pasaje Hata wale wanaupewa kazi ya upasaji habari Pamoja na wale ambao wanafanya kazi ya kuchitolea katika viombo vya upasaji habari Habari za kima taifa. Tuitimishe tarifa hii ya abari na tarifa za kimataifa ambapo tunamukaribisha mwenzetu Erenese Pablo wajuwabu. Mapambano dhidi ya Ebola ya meendelea kukabiliwa na changamoto mashariki majiamulia kidemokrasia ya Kong kundi la watu wenye hasira ali mefamii ya mazisha mama moja liye fariki kutoka na, na Ebola huko Butem. Baadhi ya watu katika maeneo Hawa amini kwamba yebora ni ugonjwa badala yake wanaamini kwamba ni maradhi ya kupandikiza nchini Ufaransa rais wa taifa hilo Emmanuel Macron amekubali kujiuzuru kwa waziri wa mambo ya ndani wa nchi hatua ambayo imashangaza wengi nchini Ufaransa Tarifa zairefizi naeleza kuwa rais wa ufaransa memutaka waziri mkuu Eduard Philippe Kukaimu na fasi wa mzuhu umiwashangaza wengi Jambo ambaru halijawai kutokea tangu raisi makro kuchukua madarak Raisi wa marekane Donald Trump wana chunguzua kwa madai ya kusaidia familia yake Kukwepa kodi ya mamilioni ya dora katika miaka ya tisi Hata hivyo ikuru ya wate ya uzime tupili ambari shutu mahizo Ikisema kuwa ni madai ya siyo kuwa na msingi kwa mugibu wa erifi musemaji wa White House. Hameleza kuwa maripo yote yalikuwa ya na kukaguliwa na mamla kaza kodi. Kwa hivyo, haikuwa raisi kwa Donald Trump kusaidia familia yake kukwepa kodi. Ripoti ilio na gazeti ya New York Times. Imemushutumu Rais Trump kusika na mpango ripaji kodi ili kujinufaisha yeye na familia yake. Tumarizia habari za kima na nao jiri nchini Indonesia ambapo maafisa wanchiyo. Wamesema kuwa wameweza kufikia ulea zote ine. Zilizu athriwa na tetemeko na tsunami muishoni majumari liropita. Katika kisiwa cha Sulawez kwa mojibu wa BBC. Misade napelekwa katika semu zilizu athriwa. Lakini wanakumbana na changamoto kubwa kutokana na kuharibika kwa miundombinu. Mpaka sasa zaidi ya watu elfu moja miatatu wa baena saba. Wame thibitishwa kufariki huku idadio ikitarajiwa kuongezeka. Asani sana mwenzetu Elnese Pablo wagiwabo na ni hadi hapa ndukumupenzi musikrizaji ni na pofikia tamati wa tarifa hii ya bali. Shukura nizangu za dati ziwafike njie ambao mwriojiunga na mita mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia Funi Mitambo, Erike Wima na Arieni Wezesha, ili sauti hii wafike pali pote molipo. Langu jina jama livya nengenda kumana ni nanyi hapa sa tatu kamiri katika mechi. Kapo tukua tukiwatangazia mechi ya Barcelona na Tottenham kwa erini.